Так ніби ця маленька Роксоланка зачарувала його. Валіде сама була маленькою жіночкою і вірила в силу таких жінок. Та водночас і кривдно їй було, що не змогла заволодіти колись султаном Селімом так, як ця чужинка її сином. Хіба можна таке стерпіти. Пробувала посварити султана з хорем. Марно. Непомітно через одолісок пхала хурем проти свого сина, та не піддавалася, виказувала перед падишахом таку чарівливу суміш покори і зухвалости, що для нього весь світ замкнувся у білотілій золотокосій рабині. Чужинка лякала, виліде своєю майже хворобливою запеклістю в осяганні мов і знань, домагалася нових і нових учителів, сиділа в султанських книгозбірнях. Навіщо? Султанська мати задумала завдати удару цій дикій чужинці в найболючіше місце душі. Торік намовила своїх кримських племінників, які ніяк не могли поділити ханського трону після смерті славного Менглігея, напасти на українські землі. Сорок тисяч татар пішли на волейню в Галичину, стали кошем під мостиськами, розсипали на всю біч летячі загони грабіжників людоловів. Земля стала попелом, забрано тисячі люду, виведено всю худобу. Пограбовано збіжжя, нічого не лишилося там, де ступив татарський кінь. Валіда ждала, коли хорем побіжить до султана, плакатиме, клястими й дорікатиме, а та затялася, і нікому нічого. Валіде не стерпіла покликала до себе хорем, спитала, чи вона чула, що вчинили в її землях татари. А чи ваша величність чули, що московський великий князь завоював казанське ханство? Зухвало спитала Роксолана. І ти радієш? Повідомляю вам, моя валіде, так само, як ви повідомили про сплюндрування моєї нещасної землі. Окрім розуму і зухвалости, Геурка володіла ще незбагненною хитрістю і передбачливістю. Це вона вгадала затайну думку Валіде про возвеличення Ібрагіма до сану великого візира і одруження з Хатіджею, і перша сказала про це султанові. Хоч і знала, що Валіде щомиті зможе знищити її, розкривши Падешахові таємницю появи Геурки в його священному гаремі. Але не боялася нічого. Та й султан, коли його мати якось натякала, що могла б розкрити йому очі на походження одної занадто дорогої для нього людини, недбало відмахнувся і не захотів слухати. Волів жити із заплющеними очима. Сліпим, незрячим. Яка ганьба! Кілька тижнів Валіде з неймовірною обережністю вивідувала через кизля рагу, хто може бути вірним, на кого можна покластися, у чиєму серці палає найчистіший вогонь віри і боротьби за віру. Прикликала до себе великого будівничого – Коджа Сінана. Довго і докладно викладала йому свій намір спорудити у склюдарі велику джамію свого імені. Терпляче слухала мудрого художника, намагалася уявити собі, як росте її мечеть. Цеглина за цеглиною, камінь за каменем, колона за колоною, напис за написом. Усе, що робиться навіки, вимагає терпіння, упертости і часу. Вона не шкодувала часу ні на що. Змалку звикла тримати себе в шорах хоч як рвалися з неї темні пристрасті, успадковані від цілих поколінь диких предків. Жорстоко заганяла їх назад, і тільки чорна смага на губах видавала її, виказувала, які страхітливі пожежі палають у ній. Роксолана гостювала у падишаха цілих два місяці. Приймала разом із султаном послів, їздила на лови, для цього довелося вчитися триматись на коні і їй приділено було молодого султанського конюха Рустема, який з понурою вічливістю навчав цього мистецтва сановну вершницю. У ті ночі над шумливим мерічем серед пущ Румелії, під хмарами, що припливли може із-за Дунаю, зачатий був третій син Роксолани.